die aardsengele in Joosef'se huis, hoofstuk 112, een nieuwe verrassing in Joosef'se huis, onbekendes en die witgekleede jongmanne en hulp in die huishouding. Toe Serenius al tamelijk laat in die aand om het sy mens uit die huis van Joosef na die stad begewe het, sê Joosef aan die seens, Kinders, gaan jylle nou eers ons huishouding reel, verzorg die koeie en die esels en bereid daarna een aand ete, maar wel goed en vars. Ek moet vandag immers nog my niewe dochter by ‘n feestelike maaltijd aaneem en sien. Die seens van Joosef het dadelijk gegaan en gedoen wat hy aan hulle opgedraaid. Maar wat was hulle verbaas toe hulle in die stal verskyde jongmanne in wit geklee aangetref het, wat baie eiwrig die vee van Joosef versorg het, Die seens van Joosef het hulle gevra wie hulle opdraag het om dit te doen en wie sy dienaars hulle was. Die jongmanne sê, Ons is te alle tye dienaars van die meester en die meester het ons beveel om dit te doen en daarom doen ons dit ook. Die seens van Joosef het echter aan die jongmanne gevra, Wie is julle meester en waar woon hy? Is dit Dalk Serenius? En die jongmanne sê, Ons meester is ook jylle meester en hy woon by jylle, maar sy naam is nie sereenies nie. Toe het Jozef sy seens gedink dat het daar blijklik hulle eie vader sel was en hulle het daarom aan die jongmanne gesê, As dit so is, gaan dan saam met ons, so dat ons vader, wat die meester van hierdie huis is, kan sien of jylle werkelijk sy dienaars is. En die jongmanne sê, Melk eerst die koeie, dan sal ons met jylle saam gaan en ons aan jylle meester voorstel. Hierop het die seens die melkemers geneem en driemaal soveel as ander kere melk gekry, al het hulle hul koeie ook nog so goed as moendlik verzorg. Hulle was buitengeboon verbaas en kon geen verklaring vind waarom die koeie hierdie keer soeveel melk gegee het nie. Toe hulle klaar was met die melkerij, sê die jongmanne, laat ons, nou dat julle met julle werk klaar is, na binnen gaan waar julle en ons meester woon. Maar julle vader het ook opdracht aan julle gegee om een goeie aand eten voor te berei. Voordat ons die kamer van die meester betree, moet dit eerst klaar voorbereid wees. Dadelik het die jongmanne in die kombuis ingegaan en kyk, Verskyde jongmanne was ook daar al reeds volheid met die bereiding van ‘n kostelike aandmaal tyd bezig. Vir Jozef het die werk van sy seens een bykie langer as gewoonlik gedeer en dis het hy gaan kyk wat hulle doen. Hoe verbaas was hy echter toe hy sien dat dit in die kombuis weem al van werkers. Hy het sy seens dadelijk gevra wat dit om Jahwe sy naam beteken het. Maar die jongmanne antwoord, Jozef, wees jy nie bekommerd nie, want wat hier gebeur, gebeur werkelijk om ja weesel ontwil. Laat ons echter eerst die aandete berei, dan sal jy die res van die meester self hoor.